Bine v-am găsit, dragi ascultători! După rugăciunea domnească urmează momentul împărtășirii. Sfințiții liturghisitori se împărtășesc la fiecare liturghie, în Sfântul Altar, ca Sfinții Apostoli, la cina cea de taină. Sfânta masă ține atunci locul mesei de la cină. În timpul acesta, corul cântă chinonicul, adică imnul împărtășirii. Iar preotul iese după aceea în fața sfinților uși sau la amvon și rostește predica. Când sunt cădincioși de împărtășit, preotul pune în Sfântul Potir cele două părți din Sfântul Trup însemnate cu inițialele ca. Și deschidele Sfintele uși și cheamă pe credincioși cu cuvintele, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Prin împărtășire, scopul Sfintei Liturghii este împlinit. Acum preotul ridică sântul disc deasupra Sfântului Potir și toarnă în el miridele, adică părticelele de pâine aduse pentru sfinți și pentru credincioșii vii și morți. Apoi preotul, din sfintele uși, ridică potirul și face cu el semnul Sfintei Cruci, arătându-l credincioșilor și spunând, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, după care duce potirul înapoi la proscomidie. Această ultimă arătare a potirului închipuie ultima arătare a Domnului către ucenicii săi pe muntele măslinilor și înălțarea lui la ceruri. Sfânta masă rămâne acum scaunul slavei lui Dumnezeu Tatăl, iar proscomidia este șederea fiului de-a dreapta Tatălui într-o slavă, după cum spune Meletie Sirigul. După o scurtă ectenie de mulțumire pentru primirea Sfintei Împărtășanii, preotul iese în naos și rostește cea din urmă rugăciune, numită a Anvonului, din mijlocul bisericii. În această rugăciune el cere, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, plinirea bisericii tale opăzește. Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi, cei ce nădăjduim pentru tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților, cărmăitorilor țării și întregului popor. Apoi face apolisul, adică încheierea liturgiei, binecuvântând cădincioșii și cerând îndurarea lui Dumnezeu și ajutorul tuturor sfinților. După aceasta iese în fața iconostasului și miruiește pe cădincioși cu ulei sfințit, simbolizând coborarea Duhului Sfânt peste biserică și totodată împarte anafora cădincioșilor. Această anaforă provine din prescurile care au fost folosite la proscomidie și care apoi au fost tăiate în bucăți mici spre a fi împărtășite. Această anaforă provine din prescurile care au fost folosite la proscomidie și care apoi au fost tăiate în bucăți mici, spre a fi împărțite câ la început, anafora se dădea ca o mângâiere numai celor care nu se puteau împărtăși, ținând locul Sfintei Împărtășanii. Astăzi creștinii o iau acasă și o mănâncă în fiecare dimineață după ce își fac rugăciunile și aceasta ca o binecuvântare și sfințire. Anafora este în mod obișnuit din prescura din care s-a scos agnețul și care, cum am văzut, o închipuie pe născătoarea de Dumnezeu, iar împărțirea ei la sfârșitul liturgiei simbolizează rămânerea Maicii Domnului încă multă vreme pe pământ în mijlocul bisericii, după înălțarea la cer a Domnului.